Тому і зраділи почувши, що Данило похід оголосив, це було святом для всіх. Та і як же, Роман з великими труднощами збирав докупи волинську землю, і не встигли волинці трохи піднятися, як знову на частки розірвали Волинь. Сталося так, що батько був в одному оселищі, а син в іншому. Сиділа мати в бересті, а дочка заміжня – у Володимирі. І не можна було до ці, до матері поїхати. І в лісі, що був годувальником і смерда і тесляра місника, господарювали чужинці. Дмитрієву дружину першою послав Данила на Угровськ. Посилаючи, наказував йому, «Дивися, Дмитрію, ти вже їздив в Старебовлі на Галич? Не забувай про це, і дружинників в своїх руках тримай». Вранці пішла Дмитрієва дружина – Розташувалася в оселищах біля Угоровська. Дмитрій відразу вислав розвідників. Поїхали п'ять дружинників і довго не поверталися. А потім у шестьох приїхали, привезли з собою дідуся Смерда, що його хата була з краю біля дороги. Він усе розповів Дмитрійові. Як приїхали до нього розвідники, у себе в хаті їх сховав, а сам пішов в Угровськ. Скрізь по вулицях пройшов, і на площі був. Поляки в городі спокійно сидять, Непомітно, щоб чекали руських. Негайно кілька Дмитрієвих дружинників Помчали до Данила, І усе військо прибуло під Угровськ. Несподівано наскочили на Угровськ Дмитрієві дружинники. Польському воєводі повідомили вартові вже тоді, Як руські були на вулицях Угровська. Він саме збирався обідати коли прибіг до нього засапаний дозорець. «Пане, Руські?» «Які Руські? Звідки?» звідки У в Угровську. багато їх на конях. А звідки я не знаю». Воєвода накинувся на дозорця. «Хто їх пустив? Де ви стояли?» «Чому не прогнали їх?» «Князь Лешко наказав не пускати». «Вони не питали нікого». «А ти що, лайдак?» Воєвода замахнувся на дозорця. Та цю лайку припинив стрілець, що, мов вихору, летів до воєводиного покою. Втікай, воєвода, боже військо, до замку наближається. Те, що стрілець назвав замком і демешка воєвода, було великим двором, обгородженим невисоким муром. У замку стояв боярський терем і кілька служб. А, військо? Це вже Данило руку підняв до бою. Тепер воєвода зрозумів, що не випадковий гурт русських осмілився напасти на Угровськ. Це були княжі дружини. На дворі вже метушилися стрільці. Вони зачинили ворота і, стоячи на колодах, метали з-за муру стріли. Муштровані завзяті польські вояки були зібрані тут. Нелегко воювати проти них. Воєвода прибіг до воріт. «Відчиняйте ворота! прогнати русських! Коня мені!» Підвели коня, воєвода змахнув рукою і на чолі вершників-копійників вискочив на площу. Ту мить на площі грацювало кілька дружинників. Це були розвідники. Вони повернули коней назад. Дмитрій наказав їм не вступати в бій. Воївода зупинив коня і оглянувся. «А де ще наші? Уперед?» Дмитрій, вислухавши розвідників, наказав, не затримуючись рушати на замок. Попереду їхав ряд дружинників з луками, а за ними мечники. Вискочивши на площу, дружинники метнули стріли. Кілька ворожих стрільців, яких поцілили, почали вищати і кинулись до воріт. Воєвода, весь почервонівши, вигукнув «За мною!» У цей час наспів Дмитрій. «Воєводи, не ціляйте! Ми його так візьмемо!» Дружинники швидко наклали по другій стрілі і метнули знову. Одна з них поцілила воєводиного коня. Кінь застрибав на місці, намагаючись скинути верхівця. Воєвода ледве втримався в сідлі, а потім стрибнув на землю. Побачивши, що на площу влетіла нова сотня руських дружинників, він пішки гайнув до воріт. Руські мечники доганяли копійників, ті піднімали руки і падали на землю. Решта вбігла в двір, навіть не зачинивши воріт. За ними вскочили дружинники. Дмитрій з піднятим мечем мчав за воєводою. Але воєвода встиг зникнути за кліттю. Дмитрій повернув коня і рушив в об'їзд, щоб заскочити воєводу за термом. Копійники й стрільці розсипалися по подвір'ю, ховаючись за кліттями і стайнями. — Ти куди? — заволав несамовито дзвінкий голос, і щось глухо тріснуло. Дмитрій глянув у бік. Біля кліті стояв височенний хлопець з сулицею в руках. У тебе ворог ціляв із лука боярине. Як почали кричати, я в стайні був і не знав, що тут діється, тільки чую, наші йдуть. Поки я свиту схопив, а він уже на дворищі. Дивлюсь ти, боярине, за воєводою, а цей супостат поцілів тебе з лука. Вельми я розпалився і зачепив його. Дмитрій не слухав далі, а помчав за терем. За рогом він стикнувся віч навіч з воєводою. Воєвода вже сидів на іншому коні заніс над головою меч. Дмитрій помчав просто на воєводу. Той зігнувся і сіпнув коня в бік. Дмитрій махнув мечем і з другого помаху плашма вдарив воєводу по спині. Цей удар приголомшив втікача. Його рука повисла з мечем. Дмитрій худко обернувся, ударив ще раз воєводу по шолому, і він поник головою. Дружинники, що були біля Дмитрія, підхопили воєводу на руки. Коли Дмитрій гнався за воєводою, дружинники ловили копійників і стрільців, гасаючи за ними по двору. Отче й душно билися копійники, притиснуті до стіни. Вони разили дружинників. Вискочивши з-за терема, Дмитрій побачив на снігу трьох дружинників. Вони лежали нерухомо, краплями крові Червонів біля них – сніг. До Дмитрія підскочив дружинник із розвідки і доповів, що вони пробігли по всьому Гуровську і ніде більше ворожих вояків не знайшли. Битва закінчилася так само блискавично, як і почалася. Останнього стрільця витягли з-під комори і поставили до гурту.